Velkommen til det sidste episode. Eller den sidste episode af Marcus reality panelet her på 24-7. Min gæst i dag er ingen ringere end ham, som øh, muligvis har lavet de de vildeste episoder. Du er i hvert fald den, der er gået mest viralt af mine gæster. Stærkt. Daniel Lonewolf. <laughs> Daniel Lonewolf. Altså, jeg synes, det er så fedt, du hedder Lonewolf. Men i hvert fald så har jeg taget dig med, fordi jeg er jo begyndt på, at jeg tager øh, en omdiskuteret reality-deltager med ind i studio. Og øh, så giver jeg dem en mulighed for at være ærlig og i tale sætte nogle af de ting på nettet, som drejer sig om dig jo. Perfekt. Ikke? Du var en af mine første gæster, og derfor synes jeg faktisk også, det var passende, at du er en af mine sidste, eller min sidste faktisk. Og øh, det skal lige siges, jeg fortsætter jo stadigvæk. Ja, ja. Men det sagde, der er mig en ærlig at afslutte den her sæson, du, hvis man kan, sige ja, det, kan man godt, det kan man godt sige. Du afslutter sæsonen. Øh, jeg har i hvert fald lavet nogle forskellige rubrikker til dig. Nogle ja? forskellige runder, vi skal igennem. Og jeg har selvfølgelig også spurgt Reddit om, hvad de har af holdninger til dig. Allerførst, Daniel, så vil jeg jo faktisk bare gerne spørge dig om, hvorfor tror du, at du er så omdiskuteret? Hvorfor jeg tror, jeg er så omdiskuteret, det er jo... Altså, vi har Danmark og Janteloven, og vi skal alle sammen passe ind i de her kasser, som bliver påbudt os fra en ung alder. Øh, og der er bare nogle mennesker, der ikke lige passer ind i de kasser. Og det er jo ikke, fordi man skal være på tværs eller have modsat. Det er bare, vi er alle som forskellige som mennesker. Og jeg er jo tydeligvis bare meget forskellig i forhold til mange andre jo. Hvorfor passer du ikke ind i nogle kasser? Jamen altså, det er handling fremfor min handlinger, jeg siger det hele jo ikke. Altså, jeg bor i min bil nu, kører vanelive for eksempel ikke. Der, ja. Det er der jo ikke ret mange, der gør her i Danmark i hvert fald. Nej, det er rigtigt. Og jeg har selvfølgelig lavet Onlyfans. Det er der jo ikke ret mange, der gør. Ej, det er der, der er mange, der gør. Ja. Er det sindssygt, det er blevet mega populært? Er det det? Ja, ah, no. hold kæft, der er mange af mine gæster i hvert fald. Der Jamen, er fair nok på. jo, altså. Men, øh, men alle de der ting, som, hvor man bare gør noget ud, ud, ud af normen. Okay, så det er derfor, du tror det? Det tror jeg. Altså, du stiller mig spørgsmål, jeg ved det jo ikke jo. Hvad, men altså, kan det ikke være din obsession med, med vikinger? Og oh, det er jo selvfølgelig også noget med, at, at, at men vi har jo alle sammen nogle, nogle peri forskellige perioder i ens liv, ikke? Men, øh, og du er ja, i viking-perioden? altså, kig på mig, bror. Altså, Jeg blev velsignet med et, et, et, et skæg sent fra guderne, den røde farve, ikke? Gammel nordisk græs, der. Det udnytter vi skulle lige. Det synes jeg, tak fint. til mamma og pappa derude, ikke? Altså. Bror her, jeg synes i hvert fald, du er skønt, Fordi vi, jeg skal også spørge dig om noget, ikke? Lad os bare tage det helt fra starten af. Hvor, hvorfor kalder du dig selv Lone Wolf? Altså, er, er, er det fordi, du er bare alene i verden? Nej, altså der er en grund til det. Hvad hedder jeg, det, øhm, det er jo helt tilbage fra, fra fortiden og alle de ting min opvækst. Og ulven er normale flokdyr jo. Ja. Men når man bliver sat på randestenen alene og skal klare sig selv, så sidder man og græder lidt der. Og så beslutter man sig enten for at blive ved med at sidde og græder, eller så går man sin egen vej. Og det, er jo, det betegnelsen en Lone Wolf af. Det er jo det modsatte af et flokdyr, ikke? Så du er jo født som et flokdyr, ligesom vi mennesker er. Ja. Men nogen bliver bare nødt til at gå vejen alene. Det er jo ikke noget, man selv er over. Men har du, ikke, har du ikke altid haft en familie? Altså, du har der familien? Ja, jeg voksede op med min mor med tre andre brødre. Det vil sige, at vi var fire drenge med fire forskellige fædre. Med what? Ja, ja. Altså det, og mor med en side fyld med tatuering af ansigt. Ja. Alle de der ting jo ikke, som gør, at, at når man får nogle forskellige ting ind for barns ben, så bliver man også bare anderledes, ikke? Jo, jo. Øh, og alle også brødre, vi er jo alle som forskellige på hver vores måde, men ja, så skete der nogle ting, og min bror kom på og Rasmus kom på øh, efterskole, og jeg blev kastet op til min far, du ved, og så i er sådan blevet kastet i forskellige retninger. Vi voksede op sammen til til jeg ja, er måske 10, 11 eller sådan noget. Og så rød vi bare ud i Ruppe og råb og bare alle sammen. Hvad med nu? Er I, er I sådan together? Altså er I, er I sammen, lever I ting sammen? Ja, vi har altid været sådan øh, fra hinanden, du ved, men vi snakker jo selvfølgelig stadigvæk sammen, ikke? Kan du mærke, I ikke er... Sådan, altså, har den samme far. Kan man mærke det? Nej, overhovedet ikke, fordi vi er vokset op med vores mor, og vi har jo kun haft vores mor og hinanden. Ja. For eksempel så har jeg jo fire andre søstre med min fars side, jeg har syv søsterne i alt. Men jeg, men de, altså, sagt med alt respekt, jeg har ikke nogen bånd til dem jo. Ja. Men fordi jeg er vokset op med min mor, så det er jo mine brødre og sø, øh, sø, øh, søster, skulle jeg sige, mine brødre der. Ja. Så det er med jeg har et bånd til. Men så du er lone wood, fordi du er alene på en vej? Altså du er Jamen, alene i den her rejse? når man bliver sat, øh, når man bliver det er jo ikke at sælge herover, så må man jo gå og sælge jo. Ja. Og det er jo egentlig det, fortejelsen betyder jo. Ja. Fordi vi mennesker og ulven er et flokdyr normalt jo. Du er blevet meget mere refleksiv, øh, ja, når du kommer ja, ind her. vi igen. udvikler os, bror hold kæft, der kæft. Prøv at lade os også lige snakke om den der vaning, Eller bare Er det ikke en varevogn? Jo, det er en varm. Ja, det er en varm ikke? Men det er en kombi-edition, så den er lavet til det. Nå, den er lavet til det? Ja, det er sådan en Volkswagen kombi-edition, så der er jo ruder hele vejen rundt. Nå. Så det er ikke en uden nogen rødder. Den er lavet til det. Jeg har så, altså jeg har så mange spørgsmål til dig. Ja, ja kom med det. Så vi, skal lige, vi skal lige tage dig helt roligt. Du har købt den for at bo dig. Ja. Du købte den på DBA, eller hvad? Uh, Marketplace. Marketplace. Yes. Og så har, du, så har du du har ikke været sted at bo andet end den? Nej, jeg opsætter min lejlighed Vejle. Jeg er ja. helt øh, kun den. Okay, så starter jeg bare med at spørge, hvorfor? Hvorfor det? Altså, hvorfor vil du det? Jamen, altså, det lyder lidt mærkeligt, når jeg siger det, men, men jeg, havde det jo, jeg har jo altid haft et godt liv, og øh, du ved, sådan, vi har det jo godt, vi kan gå i varm bade. Vi, vi har det varmt og alle ting, men jeg har været alene hele mit liv, så jeg er træt af at sidde og suge min egen derhjemme, <laughs> sagt med al respekt, ikke? Så, øh, så kunne jeg bare mærke, at jeg manglede noget livsglæde. Træningen gik godt, jeg havde det varmt du ved, og det var varmt i den lejlighed, når jeg kunne gå i varmt bad, alle de ting der, men jeg manglede stadigvæk noget. Hvad manglede du? Jeg manglede noget livsglæde. Jamen, hvad, hvad fanden, hvorfor tror du, du får den for at køre rundt i din Fordi mangevogn? så reflekterer jeg jo meget over mig selv, og så kunne jeg jo mærke, at jeg, jeg fik altid bedre energi, når jeg var ude. Vinden, luften, regnen, alle de ting der. Ja. Du ved. Jeg, tænker, ved du hvad? jeg har tænkt på det der vanlife længe, og jeg har vokset op i en campingvogn uden noget vand og strøm og varme, ikke? Så jeg har jo fået den tidligere ind ved modersmælken jo. Okay. Så jeg, det, er, det er pisse nemt for mig at leve sådan der. Okay, så det er simpelthen fordi, det giver dig livsglæde at være på farten. Og friheden. Og friheden. Jeg kan flytte mit hjem. Ja. Det er, at du bliver mere og mere lovud. At du er, du er. Ja. Altså. Jeg ved ikke, godt, <laughs> ja. Jeg kommer mere og mere væk fra samfundet. Ja. <laughs> <laughs> det er Nej, men prøv jeg, jeg har også set, hvordan lidt den bliver indrettet, den her. Ikke? Mm. Du har et spejl i, altså i toppen af din varevogn. Ja, altså det starter med at købe bilen. Og så havde han allerede lavet sådan en kæmpe seng om bagved alle de ting der, mm. øhm, men han brugte den jo ikke som beboelse, hvor jeg tænker okay, så først så sætter mig og min lille bror spejlet op der over sengen og tænker okay bollespejlet der. Jamen det er et bollespejl. Ja, jamen, det er det, det er jo. jo. Du skal har, bare sige det som bare jo. Du har simpelthen, du dig der der, tænkte nu skal jeg have et bollespejl. Jamen det lyder lidt selvfødt, men det er også fint når man kigger på sig selv når man ser godt ud ikke, altså. <laughs> Så forestil dig der ligger en kvinde der, og du ligger oven på hende så det kigger hun lige op på rygtsatsvæggen, det er også godt for hende ikke? Okay. Ja, ja okay. den er gennemtænkt, bror. Det er jo ikke kun one-way. Ej, det, det må jeg sige, hold da kæft. Okay, er, er det ikke lidt sådan en shack wave? Altså, der, der, bliver der bollet meget af den der? Det gør, altså, lang historie kort. Jeg har jo lavet den om nu jo, fordi jeg tænkte, ja. nu skal jeg bo i den. Så jeg skarret faktisk den ene ende af sengen, så den kun er halvdelen. Ja. Og så har jeg sat rumdele og alle de her ting, Jeg har taget spejlet ned, for jeg kunne ikke være inde i den, mm. uden at mit hoved gik på loftet der. Nå. Så jeg var nødt til at spejle ned, så jeg har taget nogle gamle reola, jeg havde rumdeler, så er jeg malet og puttet med ind i bilen, så har jeg en masse opbevaring, alt mit fitness, alle de ting. Og så har jeg den ene side, hvor jeg kan sove i, på langs. Okay, men det, det er kun til en, ikke? Altså, du, jo, den er lavet til en, så, så du den er ikke... folk sove? Nej, den er ikke lavet til at knippe i. Så er det uh, ja, Så knipper vi uden for bilen. Det er super fint. Det er også meget godt. Nu har jeg lige fundet naturen. ind. Hvad med, nu spørger jeg dig bare sådan... Hvor gammel er du? Nu kan jeg ikke huske, hvad gammel du? 28. Du 28. Har du intentioner om så måske at starte en familie sådan, i, i den her altså... Ej det har jeg ikke. Altså, det, jeg sagde til mig selv, inden jeg får børn og er låst med kæreste og alle de her ting, så skylder jeg jo mig selv og ja. gøre det nu, inden man bliver låst. Det kan godt være, at jeg finder en dame, en lille seniorit nede i udlandet. Hvem ved det? Det ved jeg engang. Bror, det er jo det, der er det fede ved livsstilen. Du ved det ikke. Go with the flow. Så, men du, så det her, det er, ikke, det er ikke noget, der fortsætter, fordi du kommer til at tænke, jeg bliver nok nødt til at få en fast base på et tidspunkt. Ja, for at være helt ærlig, at tager en der gang. Så, men, men ja, hvis jeg finder en dame, så hvis hun vil rejse med og køre rundt, så er det er super fedt, men du, jeg ved ikke, hvad der sker. Det kan godt være, at vi flytter sammen med en dame. Jeg gider bare ikke sidde og suge min egen pig hjemme i en alene eller anden lejlighed, så vil jeg heller bare køre rundt. med <laughs> Men, men, men du, du vil gerne have børn. Du vil gerne ja, altså selvfølgelig generlyder. kig på det her skæg, bror. De skal der selvfølgelig videre til mine dreng. jeg ved ikke hvad. Ikke? Vil du, vil, hvis nu, du fik børn, ikke, vil du så altså, altså opdrage dem til at være sådan agtige måske? Ja, altså, jeg vil sørge for, at de går ind for den, den gamle race, de vikinger vi var førhen, fordi der var vi mænd på. Kig på os nu, sagt med al respekt. Folk er blevet svage, der kommer en afgift her og der, og skat det ene og det andet. Altså, altså... Tror du på, på nordisk mytologi, så egentlig? Ja, Gør du det? Mm. Du er, hvad er det nu, det hedder? Er, er, er ase. ase Asetrone. Asetrone. Okay, Æ, vi skal nok snakke meget mere om, ø, om det her med ø, kvinder og, og ting, fordi jeg har jo lavet en, en lille Reddit-runde og taget spørgsmål ja, med man. til dig. Men det kan nu, det ikke nu. <laughs> Nå, fordi jeg skal lige spørge dig om <laughs> nogle andre ting. Æ, fordi sidst vi snakkede sammen, ikke? Ja. der fortalte du, at du tjente op mod 100.000 kroner på en måned på OnlyFans. Det er der en video af. Ja, men, er det var, men det var ikke lige sådan, jeg sagde det, men ja, det er rigtigt. Det er omkring, ikke? Jeg sagde, at jeg lavede over 100.000. Over 100.000? Ja. Det er også fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Men, men, men øh, må jeg spørge dig sådan? Og jeg viste dig jo også... Jeg gad ikke sige det præcist til jeg viste jo telefonen bagefter. Du viste mig telefonen fordi jeg bagefter? Fordi jeg gad ikke sige det præcist til for jeg ved, hvordan folk er. De er sådan nogle, Ja... Jamen, jeg, jeg skal være ærlig og sige, at du viser mig faktisk telefonen bagefter, ja. hvor du viser mig tallene. Og, og jeg viser dig i dollars, hvor meget jeg lavede, og så omregner det foran dig. Det er rigtig hært. Ja. Kan du huske det? Ja, det ja, jamen, bare lige så, der ikke nogen, der tror, jeg lyver, fordi <laughs> hele kommentarsbordet troede, jeg løg jo. Ja, ja, ja. Men, men, men, men jeg skal simpelthen så høre dig. Hvad har du brugt dem på så? Eller har du hævet dem ud nu? Altså, hvad, ja, hvor? jeg har investeret i, hvad hedder det, kørekort og biler og motorcykler og sådan noget der. Det er også en motorcykel? Ja, du har Altså i motor Nej, nej, nej, den holder jeg hjemme med min lillebror. Okay. Men det er jo sådan nogle ting, så jeg har jo ikke brugt den på alle mulige spasepalader. Jeg har investeret i nogle dyre ting, ja. Ja. Som, er, som er holdbare, ikke? Okay, okay, stærkt. Øh, vi skal snakke selvfølgelig mere om OnlyFans. Hmm. Det kommer. Men jeg skal lige spørge til sidst her, inden vi går videre med, med uh, Reddit-runden. Den her viking vikingeting, hvorfor er det, at du er så fascineret af vikinger? Som du selv siger, måske fordi, at det er rigtige mænd, eller hvad? Ja, altså, ja, altså det, der sker, det er... Um, jeg havde brug for at få noget ro i mit hoved, og lige udvikle mig yderligere. Jeg er meget sådan reflekterende sådan over for mig selv, og sådan noget der, som ja. du kan høre. Men, men så skete der det, at jeg fjernede, hvad hedder det, jeg deaktiverede alle sociale medier. Det gjorde du. Instagram, ja, du ja. Facebook, ja. helt muligheden. vildt. Ja, ja. snappen, lavet en ny, helt privat, alle de ting, der mm. Og så var jeg egentlig væk fra sociale medier, alt øh, omtalen omkring mig, negativt omtale omkring mig, i syv måneder. Og i den periode, så er det som om, at der er, jeg ved ikke om det er Odin eller en eller anden, der lige har slået en fugl lige ned i hovedet på mig. Men så lader mit skæg gro jo. Jeg vidste ikke, at jeg havde det her skæg jo. Nå? Jeg havde jo altid haft et flot fyldt skæg, men jeg havde aldrig haft det så langt jo. Nej, nej, det er rigtigt. Det er... Ja, så i den tid der, så begyndte jeg bare at træne, tog ti kylde på muskelmasse skække, lød grus ting. Hold da kæft, man. Hvad får du der her nu? Ligner sådan sådan rigtig vigtig. ikke? <laughs> og så begyndte jeg bare at undersøge det og sådan noget der. Og så tænker jeg bare. Så så du Viking? Du lige... Så så du mig. Vikings. Råb jeg er kæmpe eibar for en. Kæmpe eibar for en. Du kan ikke dripe med. Så, så gik jeg helt fast. Jeg er fuldstændig bananer. Du ved, alle de der nordiske øh, blodlinjer, de kom lige op i mig der, ikke? Og de er der stadig, ikke? Okay. Så det er egentlig der, der starter. Så der er en connection til det der Viking. Fuldstændig. Og jeg døde, som sagt, hvad hedder det? Jeg jo også. Nu kører jeg vejen lige, for jeg er meget med moden natur og alle de ting derudover, hvor jeg føler, at jeg får en energi fra min mor og far øh, knippet nede ved en sø og lavede mig, og jeg blev født på en bagsæde af en bil. Altså, det, det siger jo lidt til ting, når man lægger tingene sammen, ikke? Det er rigtigt. Har du været ved Frederiksund? Har du været nede ved Frederiksund vikingspil? Nej. Det skal du altså gøre. Det er flot. Det er altså helt viking Ja, men men så længe man lever det hver dag, så er det helt fint. Ja, ja, ja. Har du overvejet at starte til rollespil? Nej, dog ikke. Hvorfor? Mit, mit liv er et rollespil i forvejen, så det er jo super fint, jo. <laughs> Okay, du ved du hvad, du synes jeg faktisk bare, at vi skal tage videre til Reddo-runden. Ja, tak. Jeg skal lige spørge dig, inden vi starter, ikke? Hmm? Er du så Jim Lyngvild-fan? Jeg ved godt, hvem det er, men nej. Han er jo også meget sådan der. En meget jeg ved faktisk, at han har nogle, sådan nogle de der nordiske runer og sådan noget, ja, ja. Ja, det ser der kører jeg jo polynesisk sammen med det vikingsliv der på benet jo. Ja, det er rigtigt. Men det er jo også det er fordi, jeg er meget fascineret af sådan nogle gamle krigerasser. Polynesisk, det er jo, øh, ja, ja. hvad det, New Zealand eller Hawaii, alle de der ting. Okay. Og så vikinger, det er jo også en gammel krigerasse, ikke? Jo, jamen det, det er rigtigt, det er rigtigt. Det har jeg altid været meget fascineret af. Okay. Jeg har fået en helvedes masse spørgsmål, og øh, jeg håber bare, at du svarer ærligt og redeligt på dem. Men, Selvfølgelig. Men du er det mest ærlige med Red it, det. Reddit, mine gode venner. <laughs> Reddit. Take it away. <laughs> Nå, vi starter ud med, øh, hvor skal Herr Lone Wolf hen i sin bil? Skal han ud over landets grænser? Ja, det skal jeg da. Det er det, det hele livsstilen handler om. <laughs> men lige nu, så er det jo en tilvendingssag, når du vender hele dit fundament op og ned. Så skal man jo lige, nogle gange så er der jo langt fra tanke til handling. Og så er jeg nødt til at prøve det af for at mærke, er det, er det, er det dejligt for mig det her? Og det er jo det, jeg gør nu. Og jeg bor fuldt fuld, fuldtid i bilen. Jeg har gjort en måned nu. Jeg har det perfekt. Jeg mangler ikke noget. har min rutine og alle de ting. Ja. Og det var det, jeg egentlig skulle bruge den her periode i Danmark til. at sige, det vil jeg faktisk gerne. Og så når jeg kører mod varme og himmelstrøg... Boom. Men det gør du? Du skal mod varme? Ja, indenfor. det er sgu da hele pointen. Okay, så du tager lige Danmark her med? Danmark bare lige for tilpasse med rutinen, bilen, og alle de her ting. Og så, så kører vi sku altså bare ned igennem Tyskland... Okay. Helt og andet, Og så hvor vil du ende henne? Jamen, jeg har planer om Costa del Sol, den klassiske, ikke? Skal du til Sol, Sol? ude der. Ja. Og jeg følger også nogle andre kvinder fra Danmark af, som øh, kører vanlife. De er også dernede. Hvad? Så er, der, er, der er det i helt fællesskab eller hvad? Jamen, det er da sådan en small community, jeg har fundet ud af. Er det jer, Er det jer, der knaller? Ej, men det kunne fandme være fedt, hvis man lige linket op der og lige knallet altså... nu skal det hele ikke handle om fise, altså det er Vi det er livsglæde. Det er livsglæde, men den får du vel også igennem at sex? Ja, for fanden mand. Ja, men vi har haft masser af sex. Det kommer, når det kommer. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til... Du kører rundt i den her vane, ikke? Er det sådan en Mujahfas BMW? Altså, stopper du bare op og siger, hello? Nej, det gør Der er lidt mere charme og respekt over det, ikke? Så... Jeg passer egentlig bare mig selv. Lige nu så arbejder jeg bare sår i bilen. hele lønnen går ubeskåret til mig selv jo. Du skal ikke betale husle og alt muligt, som I skal, Jeg betaler <laughs> selvfølgelig en vægtafgift, det er klart. Ja, ja, og men, øh, øh, benzin, og, og benzin, det er ikke, også en billigt. dyr. Ja, det er ikke billigt. Nej. Men kører du meget? Altså, kører du meget rundt? Eller er du, er du ofte lidt stillestående? Øh, lige nu så arbejder jeg meget, men jeg kører hver dag jo. Vi skal, ja, der er faktisk også rigtig meget. Der er faktisk en, der spørger, har du job? Hvad jeg arbejder du med? Jamen, lige nu arbejder er det så, så okay, men det er, det er fordi, min bedste veninde, hun blev der, ja. og så ringer hun til mig. Så det var ikke planlagt. Mm. Jeg er jo kæmpe jyde, Det ja, ja. Jeg er jo slet ikke her fra, Så jeg kommer direkte over på Vestegnen, jo. Ja. <laughs> men det er super fint. Jeg har det fint, men så er det bare midlertidigt lige nu, jo. Ja, ja, selvfølgelig. Men er det ikke det, som du gerne vil lave jobs? Det er de der midlertidige jobs. Altså det jo. så, så arbejder jeg lige tre måneder her, og så kan det være, at jeg kommer ind på... Præcis, som... og så høster jeg nogle penge ind, og som, ja. som gør, at jeg kan leve det friliv, som jeg gerne vil, ja. Har du en, en, en, en drømmejob? Ja, uh, yeah, promoter nede i udlandet i Bali for en eller anden natklub eller eller andet jeg, jeg skal bare der <laughs> ned jeg skal bare med. jeg kan leve på en sten jeg skal bare have gode omgivelser omkring mig Ja, det tror jeg, og jeg. også og asiatere de har god energi de har en eller anden det der buddhisme og sådan noget jeg vil virkelig gerne dernede okay men du er Bali helt viking for fanden ja ja men så forestiller. dig så kommer jeg rødskægget øh, viking fyldt med tatueringer det de, de, de kan, de de kan de slet ikke styre det, det er super fedt. Ja, det gad jeg godt se, det er Clash. Ikke også? Når... Jamen, jeg sender bare storyboard. Du, ja, okay, det må, ja, det må jeg nødt til at se. Har du sindssygt, mand? Det kommer Nå, til at ske. Så jeg kan i hvert fald sige, at du skal øh, ud over øh, altså, grænsen med din, hmm. med din van. Og så... Ja, men der er jo ikke nogen grund til at køre vanlife i Danmark. Det er det mest ludhammerende kedelige land, der findes. Det går i hvert fald ikke meget... Nej, øh, og meget det er jo pisk ikke. men nu begynder der at komme varmere himmelstrøg. Det var derfor, jeg testede, at nu gør det om vinteren, jo. ja, ja. ja. Det er jo Har du planer om, hvornår du kommer tilbage? Så nu tager du afsted. Det kan godt være, jeg aldrig ser dig igen. Altså, Jamen det, det bror, jeg ved det ikke. Altså, det er jo det smukke ved for du ved det ikke selv jo. Oh, det er, det er uh, one way jeg ticket. Jeg håber, du kommer tilbage igen. Ja, det tænker jeg da, jeg gør. Så er der et spørgsmål. Ser Lone Wolf Karnwolf som en konkurrent? <laughs> hver gang der er en anden... Øh... Har du honningkager nede i tasken? Hver, hver gang der er min kammerat, der sender en eller andet til mig med, med mig på Reddit... Så er, det, så er der altid en... Ja, det er Wolf, sådan der. Lone set, Wolf, Ja, der er mange, der skrevet, ja. fuck er Lone? Ja, hvem <laughs> er Lone Wolf? så er der altid nogen, der skriver, hvorfor er det altid, folk skriver det der, du ved ikke? Altså... Men det, er, men det er jo sjovt, fordi det er jo engelsk betegnelse Lone Wolf, men i, så er det jo bare lidt uheldigt, at man kan hedde Lone Wolf <laughs> Danmark. <laughs> så du, den kan godt misforstået som sådan en gammel dame, men det er der nok. <laughs> altså, det kan det godt. Altså. Det tager lidt det der ting ud af det. Ja, det gør det. Det gør det, bror. <laughs> Nå, okay. Øh, prøv at der er også en, der spørger, hvad er maskulinitet ifølge Lone? Og, og, og, hvad er det for noget med uh, Twin Flame, han oh. taler om? Er lad os starte helt... med øh, Lad os lige starte med det der, hvad er maskulinitet? Ikke? Hvad er maskulinitet? Maskulinitet for mig, det er, at du behøver ikke sige noget. Du gør det bare. Er ren. Altså, du gør det bare. Ja. Fordi når, typisk når en person, jeg, jeg observerer og kigger meget på folk og sådan noget der, læser dem. Ja. Og typisk den, der snakker højst, det er faktisk den, der har mindst small dick energy. Den, der har brug for at blære sig det ene eller andet. Hvis du bare sidder og observerer, behøver ikke sige ret meget, du, så hviler du meget af dig selv. Og du behøver ikke sige noget, hvis der kommer en eller anden fyr op og siger en så rejser du dig bare op, stiller roligt, bare kigger ham direkte ind i øjnene. Det er maskulinitet. Okay så. Du, be du beviser det igennem dine handlinger. Du behøver ikke blære, når du behøver ikke vise dig frem. Men, men heller ikke voldelige handlinger. Altså det kan godt bare være. Du, du, man, man bruger kun vold, når det er berettet. Du, det er ikke maskulint at, at gå hen og smadre en eller anden random en, eller en eller anden fordi der er en eller anden der har sagt noget. Ja. Altså du for eksempel hvis jeg sidder med en dame et eller en der kommer en anden hen, du, jeg viser altid respekt med folk til ja. folk. Ja. Hvis du kommer hen og er en eller anden fucking narr, så rejser man bare op, jo. Ja. Men igen, jeg gider ikke sidde og snakke om, det kommer til at ske, når det er. Nej, nej, nej, nej. Så, så, så det handler om den der mere stand your ground, kan man ikke sige det? Jo, men det handler bare om øh, at have, have en ren energi omkring dig, hvil i dig selv. Så selvom der er en eller anden, der siger, at din mor luder det en eller anden, så kigger du bare på ham. Ja. Du ved, bare kig på ham, og øjnene, det fortæller en hel historie, ikke? Mm. Så du behøver ikke, du behøver ikke sige at muligt mundhuggeri ja, frem og tilbage. Nej, ja. Hvis du slår mig fint nok, så slår jeg sablen tilbage så er det selvforsvar, ikke? Ja, ja. Hvis jeg lige vender den om, hvad er femininitet så? Hvad, hvad er det for forhold til for, for dig? Oh, hvad fanden er det? Femininitet? Jamen det er jo... Øh... Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, ikke? Fordi folk de er, de er meget efter os i kommentartråden. Men... Det er, jo, det... det er jo bare i forhold til dig. Altså, ja, det er ikke så... generelt. Det er nej, nej. bare, hvad du synes er feminin Men det har jo egentlig ikke tænkt så meget over, men det er jo egentlig det der med, hvis man har de her mandlige roller og de kvindelige roller. Mm. Du har sådan noget med, at der er mad på bordet, når man kommer hjem, og, og du ved, hun, hun sørger for de huslige pligter, men der skal selvfølgelig også være en gensidig respekt, ikke? Mm. Men, men så, så det er det de gamle kønsroller, du, du, du synes... Altså, det er bare din egen trapparance. Ja, altså. det, det synes jeg er meget feminint. Fordi det gør jo også ind lidt i det der twin flame. Altså, er twin flame så at kvinden ligesom øh, ikke bøjer sig hvad hedder det, altså at er meget feminint i sig selv. Altså, Nej, det har faktisk absolut ikke noget med det at gøre. Når, når der er en, der skriver Twin Flame, så er det jo for en, der har fulgt med. Det var mig og min ekskæreste. Ja, Natasha. Og det var Natasha. Ja. Og det var hende, der begyndte på det Twin Flame, og det er fordi den måde, vi connectede på mig, Natasha, det var det der med vores mindset og alle de her ting, du ved. Og så var det hende, der egentlig fandt den betydning der, hvad det betød, mm. og det er noget med, at... Man kan have en twin flame øh, en gang i sit liv, eller to gange i sit liv, et eller andet, kan jeg ikke helt huske. Ja, ja. Og det er en speciel måde, man connecter på sjæl til sjæl. Men det hva... er twin flame, betyder. Ja, hva... men hvordan? Altså, jeg kan bare ikke sådan, hvordan hvordan connecter man på den måde? Altså, er det, det er, er det mindset. Bare... Er det er mindset. Ja, men mindset, er det så bare, at I tror på de samme ting? Altså I, I, I, I, altså, I må vel være ens på nogen? Det er at og... tro på de samme ting, og, og have forståelse for hinanden, og forståelse for den sjæl, man er. Ja. Altså, mig og hende, vi er jo begge to brændte børn og skadet. tjæl, ikke? Så det er jo, altså, det, det kræver også meget at være sammen med sådan nogen som os jo. Mm. Øh, men vi forstod bare hinanden på en helt hel unik måde. Okay. Og vi bliver jo tit dømt på vores udseende, Ja, det, det lyder lidt som om, at det, I var Twin Flames, fordi hun forstod, hvor du kom fra. Ja, og vi, vi dømte ikke hinanden. Okay. Og vi havde en speciel connection. Men er det måske det, der også er ting for dig, at ikke at dømme, eller hvad? Det ved jeg ikke, om det er feminitet, men, men det vil du være rart, hvis du var ikke et dømmende menneske. Altså, jeg gider knap nok date nogen mere, fordi folk de hele tiden... Oh, off, altså, det er fem år siden, mand. Altså. Og ja, du jeg står jo ved det, der er slet ikke noget der er jo. Nej, nej. Men altså, for fanden, altså... Ja. Du, og så skal de snakke med deres veninder. Prøv at det her fortæller dig nu, ikke? Og det, det er sket tusind gange før. Så begynder jeg at skrive med en. Du ved, jeg viser, hvem jeg er, du ved, og vi lærer hinanden at kende. Jeg går ikke hen og skriver som det første... Hey. Jeg hedder Lone wolf, du ved, ja, ja. og er totalt ja. selvfedig. Altså, du skal lære mig for mig at kende. Så skriver vi sammen, hun synes, jeg er sød, blabla bla, jeg synes, hun er sød. Mm. Så snakker hun med sine veninder. Ved du ikke, hvem ham der er? Han har lavet uh, Onlyfans, han er død. Og så i stedet for at uh, forhøre mig om historien, så bliver jeg dømt på forhånd. Fordi, at der er nogle veninder, der sidder og tror, de kender mig. Jeg aner ikke engang, hvad veninden hedder. Og så bliver der fyret alt muligt lort sted omkring mig og min person, når de ikke engang ved, hvem jeg er. Okay, så et, et krav kan måske lidt være, i hvert fald for din næste twin flame, eller din næste kæreste, eller is, at man ikke skal dømme dig. Man, man skal bare generelt ikke dømme nogen. Ja, dømme. Vi alle sammen har ar på sjælen, vi alle sammen øh, gør nogle forskellige ting, og det er jo nok en grund til jo. Der har jo været vildt meget op i medierne, i hvert fald for tiden, det der med, at, øh, at der er krav til kvinder og mænd, ja. og alt det der. Har, har du nogle krav så til dine kommende kæreste? Bare lidt den her? Men øh, har du nogle krav til dine... Øh, kommende kæreste, eller, et eller andet. er det noget, du tænker? Altså, måske det der med, at du skal i hvert fald ikke dømme mig overhovedet, eller Amen. om min fortid. Ja, jeg, vil sige, jeg vil faktisk ikke sige, at jeg har nogle krav, fordi at det, for mig der er det noget, jeg mærker efter. kemien vi to har sammen, når vi snakker sammen, følelsen, hun giver mig, forståelsen, så vi, vi aldrig nogensinde komme til det punkt, hvis hun var en, der dømte mig. Så læser jeg lige med det samme, så fyrer jeg en bare. Men jeg skide <laughs> ja. på, hun har store bryster, det en eller anden hvordan hun ja. ser ud. Ja. Altså, så okay. bliver det fyret. Det er bare et vildt udtryk, fyre. Jamen, de, altså her omkring, der er det Scorpio Energy, så bliver man fyret ved kasse af, du. Okay, e e e til slut her, så vil jeg bare vide, hvad er, hvad er din type så? Altså, hvad, hvad, hvad, har, du, er, har du en type? Jeg har en type, og det har vi alle sammen fra naturens side af, præference, hvad man automatisk naturligt er tiltrukket af. Mm. Og min, er, hvad hedder det, udlandsk udseende, krøller, kæmpe svære for krøller, og tatoveringer ja. Og tatoverer Ja, de tre ting, der er ikke, det... det er var. men det helt vigtigste er personligheden, og så vil jeg lige huske at sige, min ekskærst Camilla var rødhåret, og min anden øh, ekskærst, øh, hvad hedder hun var Lyshåret. Så det, kommer ikke an, det behøver ikke være dit de præferencer. Det kommer ja. også an på, hvad man er som person, som ja, vinder ens hjerte. Du er meget spirituel, egentlig. Jamen det er fordi hver gang jeg siger noget, så folk så, Nå! så skriver du til mig på Instagram, Åh, jeg ligner ikke de tre ting, du lige nævnte. Nej, men det er jo ikke det, det handler om. Det er derfor, jeg føler, at jeg nødte, men at det er nødt til at spørge Er der nogen der vil have dig? Der er virkelig mange damer, der har Der er mange, der skriver i hvert fald, men jeg ved ikke, om de vil have mig. Det tror jeg da, de vil egentlig. Ja. Må jeg spørge dig bare kort? Er det så omvendt også, Daniel? Er det også, er, er, er, dømmer du kvinder? Altså, kommer du til at dømme din ekskæreste for? Det kan være alt det, man har next, snakket om. Sådan next. bortid og whatever it is. Overhovedet ikke. Jeg dømmer aldrig. Hun har en Natasha, hun har fået en kæreste flyttet sammen med ham, og jeg er super glad på hendes vejen. Ja. Der er ingen small dick energy her omkring. Men hvis nu du, du dømmer, eller ikke dømmer, undskyld, dater. Og så, så, hun kommer, og hun fortæller dig, Nå, men øh, jeg har vokset op i konservativt. Jeg har vokset op trygt og alt det her. Vil du så sige, det gjorde jeg ikke, så derfor kan vi ikke det? Selvfølgelig vil jeg sige, at det gjorde jeg ikke, for så fortæller jeg min historie, og hun fortæller sin. Men du vil ikke dømme mig på det? Jeg dømmer ikke, fordi jeg er meget reflekterende selv, og jeg gider ikke, at folk dømmer mig. Ja. Så vil være lidt dobbeltmålet, hvis jeg også dømmer andre. Så hvis der er en person, der er, måske har været en idiot, eller gør nogle for syge ting, så sidder jeg faktisk altid bare og reflekterer over. Der er nogen grund til, at vedkommende gør det her. Fordi jeg har selv underarbejde på sjælen. Vi alle sammen har forskellige historier, også mennesker. Man skal være med at dømme. Det er sådan en dansker danske ting at dømme andre. Ja. Eller det gør mennesker bare generelt jo ikke, men sådan det. Det var en god snak. Jeg synes lige, vi skal lidt videre. Øh, ja. ellers så ender vi bare hele tiden med at ja. snakke type og krav og alle de her ting her. Det behøver det heller ikke handle om. Fordi ja, der er også en, der spørger, hvad læser han, når han går i skole? Går du i skole? Ej, Nej. Nej. Er ingen uddannelse eller noget, som Nej. Du, så er du ingen, Hvad med folkeskole? Jo, 9. og 10. Nå, du har klaret folkeskolen. Ja, ja. Okay, det. Men, men igen, det der, nu kommer vi tilbage til der, det der spørgsmål, der kommer der. Det er jo også en rigtig samfundskasse ting. Vi skal alle sammen have en... Øh, du, ved, øh, du, ved, du kommer hjem til kærestens mor og far. Nå, hvad laver du så? Ja. Så bliver man dømt ud for ens svar. Du ved, det synes jeg, det er forkert. Du ved, vi er jo alle sammen forskellige. Jeg har ikke noget behov for et 8-4 liv. Sådan fungerer jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at... Øh, jeg kan ikke sidde stille. Altså. Men det, det er egentlig rigtigt nok. Det virker ikke gerne rigtigt Der er mange, der mm. altså, man dømmer. Jeg tror også, jeg kommer til det selv. Ja, altså, det og med, det gør vi mennesker. Man, man kommer til at dømme ud fra bare, hvad man svarer. Ja. Bare sådan, især date. Det tror jeg, især. Altså. Og så sidder du hjemme ved Kerstens, uh, der er ikke du ved og, ja. og så spørger de dig. Lad os fx sige, at du på kontanthjælp, og så bliver du dømt ud for det, men de kender jo ikke din historie. Hvad hvis din egen far har voldtaget dig Der er et eller andet sygt, ja. som gør, det måske er lidt skadet på sjælen. Det er folk, ikke jo. Men du er meget åben omkring det. Du er virkelig åben omkring din art, når du laver sådan lille ja, Selvfølgelig spørgsmål. det. Er, det, er, det er jo det, der har givet mig benzin på motoren til at komme endnu længere. I stedet for at lade det fortære mig, så bruger jeg det som benzin. Okay, okay. Nå, men øh, så er der en, der spørger, har han et arbejde? Det har vi fundet ud af. Altså, hvad får du dane til at gå med ud over træning? Hvad gør du, når du skal på toilettet og i bad? <laughs> altså, øh, Har du en oprigtig øh, passion for det? Det lyder det lidt til i hvert fald, det der med, at at rejse og være på farten? Mm. Øh, eller er det, er det, fordi du får brugt til at have en lejlighed? Er en, <laughs> <laughs> Ej, jeg skal ikke for broke til at have en lejlighed. Det kostes penge og, og benzin og alle de her ting, ikke? Så... Ja, men lad os bare starte med, hvad, hvad, hvad får du Danne til at gå med uden over træning? Jamen lige p.t., så arbejder jeg Og så arbejder jeg, mm. jeg sene aftentimer. Det vil sige, jeg fungerer ikke, når jeg sidder stille, så jeg, jeg får altid noget til at gå. Mm. Så det, jeg kommer til at gøre min rutine lige nu, da jeg arbejder til sen sover i bilen, står op, det første jeg gør, pakker to tasker, kører ned til min andet hjem, fitness, ikke? Ja. Og så går jeg og så træner jeg, og så går jeg i bad, gør mit øh, skæg klar, alle de her ting til dagen, skifter tøj, alle de ting. Så du går i bad og uh, lige går på toilettet og ja, i fitness? Ja, alle de her ting, uden at ja. bare til fuld, jo er du nødt ja, ja. til at være der alligevel. Ja, ja. Og så kører så handler jeg, meal prepper, arbejder. Det er min rutine i nu, okay. så jeg står ikke stille på et eneste tidspunkt. Er der nogen, der stopper dig i fitness og sådan noget? Daniel? Uh, yeah. ikke, ikke, ikke lige herovre, men der er mange, der kigger og har lagt mærke til øjene, der, der skriver til mig, hvad laver du videre? Vel, eksa var sådan okay. Og så var der faktisk også nogle, der så en ned på butikken, der der mig fra det radioprogram jeg var i sidst der. Ja. Her forleden. Er det rigtigt? Ja, ja så siger han sådan, det skulle jeg nej, men det er en holy Jeg har set det i det der radioprogram der og så tingen. Okay, synes jeg. Ja, men det er også en video. Så altså, det, det er sådan der video. Ja, ja. Ja, ja, jeg har også fået hug, så vi, vi har begge to fået hug ja, for den video. Lad os bare, få de hug der. Hvordan laver du mad? det? Er min producer der spørger om det. Hvordan jeg laver mad? Ja, for den laver du mad i banen, altså... Jamen, som sagt, jeg har ikke noget køleskab, jeg har ikke noget, men øhm, lige p.t., så når man ser en øh, stikkontakt, så sætter man pris på selv i mindste ting, så jeg har selvfølgelig min airfryer i min bil. Du har et airfryer i bil? Ja, ja. Så, altså... You got me there. Og, og, <laughs> og, og, og nu skal I høre den helt dyre menu her ja, ja. Så lever jeg for 100 kroner, jeg har masser af penge, men jeg er meget sådan, du... Ja. Så lever jeg for 100 kroner, så, tager, så køber jeg for eksempel øhm, to pakker kød, og så køber jeg fire pakker nydler. Ja. Og så køber jeg en frisk broccoli, så har jeg en elkædel, ja. koger vandet ned i nudlerne, lad dem lige stå der i tre minutter, ja. resterende vand over, hvor jeg har skåret broccoliene i tern, ja. lægger de her summer, så laver mit kød med krydderier i, i airfryen, lægger det helt op i fire bøtter, bum. Don deal. Done deal, det jo. Det er bare eddermame og også nemt. Mm. Nå, men øh, så du er i hvert fald ikke får broke til at have en lejlighed? Nej. Og så har jeg selvfølgelig også en span i min bil til, når jeg skider i den, hvis jeg ikke lige har toilettet toilet Altså, vi skulle... Ved øh, du ikke i naturen? Jo, men det er meget nemmere, hvis man putter noget vand ned i spanden, og så skider jeg den. Hvorfor det? For det er meget nemmere at gøre rent og alle de her ting. Du sidder jo som på et toilet i sådan en spand, jo. Nej, du gør da ikke. Oh, det gør man. Ej, det gør hvis du, du køber ikke? en spand ned hjem for hjem og til 14 kroner. Du, du, du, du sidder sgu da ikke Det jeg faktisk. spanden. Det gør jeg faktisk. Nej. Jo, oh. det er sgu da det samme som at squat. Nu stopper du. Ja, og det vil da vant til jo. Ja, ja, men det kan du lige så godt gøre i naturen. Så, jo, så har du ikke en bror i spanden. Hvis du har et træ her, så, så tager du. Så, ja, ja, så bruger man sådan ned i squat, så holder du ved der, ja. og så er spanden lige der, og så hviler du røven på spanden. Jamen rutineret, tror det er rutineret. Jeg viser dig det en dag. Er spanden nogensinde væltet, Daniel? Er den spanden nogensinde Nej, nej. Det er jo... Det, det, er, det er du jo, altså, det? Vi, vi snakker ikke sådan en lille spand, vi snakker sådan en bred spand. Fra hjemme og fiks, de der arbejdsspanden. Ja, ja. Men, okay... Jeg, jeg kan slet ikke se det for mig, fordi det, det, det, det er vildt. Spørg min lillebror, jeg skider også af, jeg både hjemme i kælderen med ham. Jeg gider ikke gå på for at gå på toilet, for jeg havde ikke forstyrre dem. Så skider jeg også båndene. Jamen, det er, altså, er når, når han ser det, så griner han. Det er det rigtige. Jeg vender mig der til. Ja, det er faktisk sjovt. Ja. Okay, ja, det er vildt. Vildt, vildt, vildt, Det synes jeg er helt vildt. Okay, Nå, vi skal videre, for ellers så kan vi ikke nå det hele. Hvorfor får han ikke tato tatoveret hele kroppen med ulvepels, altså måske sådan lidt i ansigtet og nakken. Skal der være flere Ja, altså, du, det, det er jo en proces det hele. ikke. Altså, det er ikke ja. noget, der bliver lavet over dag et, men men du, jeg, så kommer idéerne bare til mig. Nu har jeg polynesisk, så tænker jeg, at så får jeg lavet noget ulvepels herinde som connecter fronten, ja. og jeg har ulven på ryggen. Så giver det jo mening med pelsen om på ryggen, ja, ja. ulvehovedet og så pelsen der. Ja. Og så er jeg i gang med at få lavet benene også med polynesisk øh, krigertema og vikingtema på det andet. Du er bare Og så skal med. jeg have alt muligt andet, så jeg har en proces op i hovedet. Okay. Men altså, hvis jeg er for broke til at have en lege, det er også dyrt at lave ikke. så tænk lige lidt over den. <laughs> der er jeg ready, der er venner. Hvad, øh, hvad søger øh, loven en kvinde? Det er der allerede, vi har lige været lidt inde på det, men kan du måske give mig sådan fem karakteristikker, ud over at det behøver... Det må også godt være udseende, Jo. Du sagde noget med krøller, for eksempel. Ja, altså du det, det jeg bedst kan lide ved en kvinde, det er, hvis man... De fleste mænd vil gerne have en, en lille kvinde, de kan sno rundt om deres lillefinger. Ja. Øhm, og det, det kalder jeg small thing energy, fordi du ved, jeg hviler så meget med selv, mm. at det er faktisk øh, for mig ja. at have en kvinde, som ikke kan noget selv. Øh, fordi jeg er stærk nok til at bare tage til den. men det, det, det, det... Så en selvstændig kvinde? Ja, en selvstændig stærk kvinde af personlighed og personen i sig selv, det er virkelig meget tiltruk Og jeg tror, det er noget mommy issues, for jeg så min mor banke hendes den dengang. Ja. Så jeg tror, der er noget mommy issues over der. Ja, ja. Men, men det er bare, bare godt stærke kvinder. Så det er egentlig det vigtigste for mig. Okay. Det tænder mig, jo, jo stærkere du er. Ja. Hvad gik der galt med dig og Natasha? Altså Twin Flame? Ja, yeah, afstanden. Er det afstanden? For, for at Jeg har brug for noget... Noget nærve af alle de her ting, og det har hun jo også og sådan noget der, og hun havde mere end mig, så prøvede vi at kommunikere, kommunikere frem og tilbage. Mm. Men så gik vi jo skævt på hinanden på klingen der, mm. og så, ja, så vi bare to sted i mennesker, ikke? Så, men bror jeg, har så meget kærlighed til en den dag i dag. Ja, ja, altså, I er gode venner. Overhovedet ikke. Der var fuld forståelse af alle de her ting, og vi sluttede heller ikke på sådan en dårlig vis, altså, du ved. Og det gjorde jeg heller ikke med Camilla, altså, du ved. Det var også afstand. nu burde løse. Ja, ja. Nu, men, men så er du heller, altså, er du klar til at få en kæreste nu? Fordi nu er du jo på farten hele tiden. Ja, det vil jeg faktisk sige, at ja. jeg du ved, lige nu ligger jeg ikke min vægt på det. Det kommer, når det kommer. Det er en mm. følelse, man mærker efter. Det er ikke noget, man skal jagte. Fordi så bliver det hurtigere desperat. Ja, det er rigtigt. Så lige nu kører jeg mit liv her. Får jeg en kæreste ud Får jeg en nu? Det ved jeg ikke, bror. Men jeg er klar, fordi det er jo det her, processen er for mig. Det er at hele mig selv indenfra. Mm. Du ved, at komme lidt mere grounded. Rydde vinden af. Stormen af. Okay, er det blevet ja, du blevet refleksivt. Du har haft fandme. meget tid den altså, der man, Psykolog, Daniel, ja, han er. Altså, du har seriøst bare siddet og snakket med dig selv, spejlet. Det er fantastisk. Det fandt mig godt. Ja. Prøv at her. Der er selvfølgelig også en, der spørger. Hvad er der blevet af hans OnlyFans? Kom on tell the people, uh, hvad sker der? Sagt med mange mænd der stadig spørger om det på Instagram også. Det er Jamen, helt sygt. Jeg også de største delen det fyre, der skriver. Yeah, jeg lavede lige en spørgungen i går, der skriver folk og helt må hvorfor mere content? Er? <laughs> Stop nu altså. Jeg vil da bare endelig høre, altså fordi jeg lavede mærke til at du har den stadig i din link link bio der eller hvad det er, det der Instagram bio. Yeah, yeah. Altså, altså, jo, der, ja, ja ja. Altså så det er link tree der, så den er stadig åben. Den er stadig ved åben. Ja, ja. Men øhm, igen, der er forskellige perioder i ens liv. Det er jo ikke, fordi jeg er afvistende over for det, men på daværende tidspunkt, så var det jo nogle af to, jeg havde en romansk relation med på det tidspunkt. Så det var jo til, at jeg havde en kæreste, og vi bare filmede det selv. Der var ikke nogen andre indover, jo. Og det var dem, der spurgte mig. Så opstår det igen, det ved jeg ikke, men lige nu fokuserer jeg ikke på det. Tjener du så stadig penge på det? Det gør du vel? Fordi, altså... Nej, altså det skulle meget stille, for at være helt ærlig. Jeg ikke... har jo ikke postet noget i over et år. Nej, så det er ikke... Men det er ikke passiv indtjening, altså du tjener nej. ikke nok på det. Nej, nej, nej, nej. Så er vi er ikke oppe i de 100.000 nu. fra de penge, der er investeret, du. Ja, det er det de investeret. Men du er i hvert fald ikke øh, afvisende for at starte det igen? Nej, men igen, det kommer an på øh, så mange ting jo. Altså, hvor man hen i sit liv? Altså, selvfølgelig... Kunne det ikke godt, hvis du mangler penge? Ikke? Fordi du, du, den er jo sikker. Nu, sidder jeg, nu står jeg og tænker over, at du, du, kan, du ved jo, at du kan tjene penge på det. Ja, jo. Hvis, hvis, du egentlig, hvis du mangler penge en dag, så kan du bare sige, fuck det er. Jeg ja, jamen, jeg, jeg er fuldstændig, jeg, det har jeg da også tænkt på tit, men, men, men penge øh, og materielle ting har aldrig motiveret mig. Jeg finder altid en måde, jeg er god til at overleve, det er det, der er min styrke i livet. Mm. Altså, jeg har fået en masse lort ind fra, fra starten af mit liv, men det har jo det, det bruger jeg jo som mine værktøjer til, at kan overleve i forskellige situationer, ligesom nu, du ved sådan noget, jeg er ikke engang varm i bilen, du ved, dieseloliefyret øh, der, det virker ikke halvdelen af tiden, så det skal jeg, lige have men jeg har det godt bror. At... Styrken ligger i skægget til Jeg kan jo mærke det. Det er simpelthen mm. refleksivt, uh, mm. Lone, Lone, Lone. låne for helvede. For helvede, låne for okay. Men så kan det jo være, at der kommer noget udenlig. Quick questioning. Kun Kunne du nogensinde få at lave det med en mand? Vi snakkede Ej. lidt om det med Tobias men... Nej, nej, nej, nej, nej. Inden ingen mand. Der er så meget kærlighed til kvinder, at der er der ingen til mænd. Og der er skuffet... <laughs> er der ikke, nogen man... er der ikke nogen kærlighed til mænd? Nej, der er der den Okay, ikke. Nej. okay. Nu er der faktisk en, der har spurgt lidt mere ind til måske den der refleksive side af, af Lone wolf, fordi føler du, at din barndom og opvækst, er opvækst at det, som gør, at du føler den her rodløshed og har brug for at flytte base? Ja, det tror jeg faktisk. Det, det har jeg selvfølgelig også reflekteret meget over. Ja. Men, men det er jo klart, når man, mig og mine brødre, vi blev jo smidt til verdensjøren efter at have haft det her hjem, hvor vi voksede op. Ja. Det er jo klart, at det giver jo en vis... Æh, ar på sjælen i os alle sammen, og så er jeg jo, jeg jo kraftet med både i, øh, ja, Brastrup, Horsens, Silkeborg, mm -hmm. altså sted. altså jeg er fandme med Vejle, jeg har mange steder. Ja, det har du. Så der, det må være en grund og en mening til alting, og det er jo 100% helt tilbage fra gang jo. Okay. Og det der for øh, vanlife, det er jo perfekt. Jeg flytter bare mit hjem, ja, du. Ja, du flytter bare, det er, det er rigtigt nok. Du virker også glad, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Hvis du skulle give din øh, van et navn, Ja. Hvad skulle du så være? Altså, og, og, nu skal du lige tænke, for jeg så, du havde en ja, lille spørgerunde ja, på Facebook og, og der, på Instagram. Der, og så tænker jeg faktisk efter, efterfølgende over det, der ja, ja. spørgerunden. Du Den skal og, have et navn. Jeg har, jeg har allerede fundet et navn. Og det giver faktisk god mening nu at reflektere det derinde tilbage. Ikke? Skal du høre, hvad den skete? Ja, hvad? Sangogo. Og hvis man tænker over det, if you know, you know, Dragon Ball. Ja, ja. Og hvis man udvikler sig. Du er Sangoku, når han udvikler altså, sig. Så er det ikke Sangoku. Gogo? San Gogo? Simpelthen sang -go? ja, altså sang -go. Sangogo. Sangogo. Sangogo. Ja, oh, ikke? den skeder San Goku fordi at den udvikler sig til. Når at... jeg personligt er på en ud, øh, udvik, øh, du udvikler mig ja. en udviklingsrejse, ikke? Mm. Og det er jo det den øh, betegner jo. Ligesom når han går fra almindelig San Goku til Super Saiyajin. Ja, Vi klipper skægget, bror, ikke? Altså, klipper tøjet væk. Du må ikke lade det høje hår så. Lyserødt. Ja, jeg, ej, det var jo mit hår lyst, ikke? Men altså, Sangogo var der, den er der, bror. Okay. Ja, det ligner an... faktisk lidt på håret. Lidt anime. Der, jamen det kan jeg godt lige Sangogo. Der, der var en der skrev på Reddit Ulvehulen. Kunne det ikke også have været nu? Nej, det skulle da oplagt. <laughs> altså, det der oplagt. Altså, det bliver kaldt noget mod for alligevel. Det behøver ikke øh... rådhus rottehullet så altså. Rottehullet. Jeg har sagt Check Wayne. Check Wayne. Check Wayne. Ah. Men den er H også måske ikke så reflektiv. Nej, den, den, jeg vil gerne have noget unikt. Men kan du ikke du bliver nødt til at male det så. Du bliver nødt til at på din vanne, altså lige lave sådan en go Goku. Jeg kan go -go. godt lave sådan en Goku, -go, hvor han lige står og laver sådan kamp ja, og kamp har sygt, hende der der. en Kamehameha Jeg siden der. Det går tid dag så bare prøve at male det. Ja, jeg får lige Eller få en anden til det, ja. Ja, det lige Eller få en anden til det. Det vil være sygt nok faktisk. Nå, øh, så kommer der en lidt mere måske hården øh, hård en her, fordi øh, er du klar over hvor nazistisk du fremstår? Ikke nazistisk, altså narcissistisk, det meget jeg siger. Nej, det er egentlig ikke. Det tænker jeg ikke over. Altså, jeg er bare mig, jo. Så du tænker ikke over, hvordan du fremstår i medierne? Fordi det er ofte medierne. Nej. Det ved det gør jeg ikke. Jeg er bare mig. Jeg er bare, er bare pure, pure heartet og direkte lige ud. Men yeah. jeg vil da gerne vide, jeg vil da gerne uh, narcissistisk. Du ved, det er jeg langt fra. Men igen, det kan alle sammen sige jo. Men jeg tror måske, det er det der, uh, den der, uh, det der spejl der. Okay, jo, men altså, du ved, at man må jo have lov til at vilde det sig selv, ikke? Altså, du, jo mere du hviler dig selv som menneske, jo bedre er du også om, i, i dine omgivelser. Jo bedre har du det. Jamen, det... det... Hvis du har det elendigt, så har man sgu da også udvist, man har elendig energi. Ja, det er rigtigt. Udstråling. Altså, jeg går meget ved sådan noget med udstråling energi og sådan noget der. Tror du meget på aura? Mm. Nå, no, okay. Hvad for en aura har jeg? Du har da en god aura. Jeg godt lide dig. det er jo meget vigtigt. Yes! Ellers <laughs> <laughs> har jeg oh! sgu ikke være herinde, Kom en <laughs> <sikkert. laughs> Okay, der er en, der spørger her. Lone. Ej, Lone, det er det. <laughs> jeg forstår. Altså, for, for, det kommer, det kommer, det kommer det. Du kan bare kalde mig Karen, Karen Wolf, Karen Wolf. Uh, Hvis du skulle vælge en mand fra Vikings, ja. hvem er så den hotteste? Ja, okay, hotteste er måske lige, men den, jeg mest bedst lige, det er Ivar. Hvorfor? var the boneless. Hvorfor? er det fordi du spejler dig ham? Ja, på en måde, fordi du øh, der var sgu ikke nogen der gav mig en chance dengang, og der var ikke nogen der kiggede min vej, min storebror er halv iraner, så du var ham der fik al opmærksomheden. U uh, hvor han flot. U uh, u uh, u. Uh. Er Rasmus? det gør? Ja, Rasmus der. kig på mig nu, ikke? Altså nu er vi det er lissme var når han så vokser op så bruger han sin smerte til sit brændstof. Og kig hvordan han bliver i, i, i serien. Al... Er, manden har ikke nogen ben, og han er en kæmpe legende. Jeg kan godt huske at han var med i Love Island, Rasmus. Mm. Han blev praised for sit udseende i hvert fald. Ja, ja. Det gjorde han. Så du, føler du måske at du er altid lidt at stå i skyggen af Rasmus? Så? Ja, det var jeg da i barndommen. Ja. Men, men altså du, jeg står ikke i skyggen af nogen som helst lige nu. Nej. Nej nu kører du Nu Du jeg mig fuldstændig yd. Altså, det, det, det er bare brændstof på tanken. Snakker du stadig med Rasmus? Nej, vi har ikke snakket sammen i Tre måneder, så. Er det rigtigt? Så min morgen mor, døde, Så havde vi lige et lille skænderi der. Ej, hvad, ja. hvad, hvad, hvad, hvad må man spørge om, hvad skændes i år? Jamen, nu vil jeg ikke sidde og udstille min egen bror, men, men du ved, vi har bare forskellige måder at håndtere ens smerte på. Sov. Sorg, ja. ja, ja. Æm, og, og så synes jeg bare, det var forkert den måde, han, ja, han inviterede en med, som jeg egentlig ikke har noget imod, men når personen ikke har noget med familien at gøre, så synes jeg, det er lidt egoistisk at, at tage en med udefra... Når det her, det er en sovens dag, du ved, sådan, ja. pay some respect to grandma, ikke? Altså, du ved, det var vi lidt uenige om. Altså, kæreste? Eller hvad? Ish, sådan noget, kan man ja, ja. sige, ja. Okay. Men igen, jeg har ikke noget imod en overhovedet, du jeg synes Nej. bare, du ved, altså... Du vil gerne holde det tæt, altså sådan... Øh. Jamen, altså, du ved, hvorfor skal man læne så op af en anden ens, som en eller anden... Øh, vil du ikke lige tage med, du ved, for lige at støtte mig, du ved, han ja. nu kæft, mand! Ja, ja. Show some character, altså... Okay. Det synes jeg bare var forkert Men det er bare mig du. Jeg har stadig masser af kærlighed til ham Så det skal ikke lyde som om jeg udstiller ham Det er stadig min storebror Jeg elsker ham stadigvæk ja, I skal lige... vi, er bare, vi er bare uenige om nogle ting Og det er også okay Så må I da lige så må man, man kan godt være sur på andet Men man skal også lige være Jamen vi er magt stadig I den her familie Så det er ja. lidt noget lort så må, så må du lige gå, Trække dig og sige Ved du hvad det er jeg sgu ked af i kan sgu ikke være uvenner. Nej, men altså, så kan han da selv ringe og sige undskyld, det er en dårlig <laughs> <Nej, yeah, man. laughs> det sidste spørgsmål, min kære ven, det er, har du fået grillet på tørrestativet? Tør altså, tørrestativs bord står der. Ja, selvfølgelig har det det. Har det gået godt? Ja, ja. Det er altså lavet, et, et hjemmelavet bord af et stativ, og så har jeg lige købt en lille grill. Noget kul på. Så har jeg en gryde. Kæft, du er innovativ. Ja. Du kan godt tænke ud af boksen, Kan Skal bror. du ikke blive ingeniør? Okay, der, der, der ved jeg ikke lige, men, men overlevelsesstrategier og, og alle de ting, der er vanvittige. Ja. Det kommer helt tilbage fra campingvognen af, The good old days. Jamen for satan. Ja. Nå, du klarede Reddit-runden. det? Jamen, altså... Så slemt var det heller, ikke vel? Nej, du kan lige skrive til dem bagefter lige sige tusind tak for alle spørgsmål. Ja, det til mig. <laughs> tak for spørgsmålet, men, men tusind tak for spørgsmålene i hvert fald. Vi skal videre til noget helt andet. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har spurgt dig om det her, men jeg, altså, nu siger du, at det er din fortid ved Paradise Hotel. Du har en kniv i ryggen. Jeg synes stadig, det er lidt fede. Der er Det er, hang, de, de <laughs> det er set, bare ni klipser dig. Prøver ja. at se i hvad jeg har i ryggen. Ja, jeg tror, se, jeg, jeg tror faktisk også på et tidspunkt, så sagde jeg, at jeg, prøver jeg kigge ind, komme igennem uh, metaldetektoren <laughs> ud i luften, fordi har så mange knive i ryggen. Det kiggede også fuldstændig <laughs> bare ud. Det var, the day. Det var jo så fucking rindet. Men det var hver gang, du sad den der sygt der, ja. og du bare sagde, kan jeg ja. ind? Kan jeg ind? Der sidder der? Altså, <laughs> altså, der andet med mod jeg, som med hende hjemturen lige ud, ja. så jeg bare satte slæbet den der. Nah, Bukset det var. men man prøver at, i dig og Kasper Casper Barlow i hvad en for fanden i at boge sammen og i bare bruge. Uh, ja ja, med kæmpe med bromance. Snakker I stadig slags sammen? Vi har ikke snakket sammen i To år, tror jeg, eller sådan noget der. Det var også på grund af nogle uenigheder, ja. Er det der og sted i mennesker? Det er for helvede. Ja. Det. Altså. hvad med hvad med Snakker du med nogen fra reality? Det plejer jo ofte at være sådan en lille community. Er du med, med i det? Nej, faktisk ikke. Ingen? Hvem snakker jeg med? Jo, jeg, altså, du, jeg er Jackie fra... Øhm... Forsøg, fru. Nej, nej, skulle da ikke. I du wish. <laughs> men, øh, men, men Jackie fra, hvad hedder det, det der nye program, der lige har været, Fanden det, det, hedder Fuckboy Island. Ja, ja. Fuck. Det var min kammerat i Vejle, før han var med. Og Ømær, som også er med i Fuckboy Island, det er min ja. kammerat fra Silkeborg. Dem, dem snakker jeg selvfølgelig med jo. Okay. Og Kasper fra uh, Fuckboy Island. Det er åbenbart bare okay, Fuckboy. Fuldstændig. Hvorfor kræfter de ikke mig til det program? Nu vil det jeg, gerne, jeg vil gerne sige noget til TV2 lige nu. Ja. Please få et hold til at følge dig. Ja, kan altså, det ikke være fedt? Jeg vil virkelig gerne have et hold til at følge dig. Og så bare hele vejen så, ned til Costa Så the en mini-dokumentar, ikke? mini-dokumentar, og så bare dig, altså, følge dig på vej til uh, Costa Og så skal I se en mand, der tænker ud af boksen når der opstår <laughs> problemer, ikke? Altså det, nu har jeg pitchet den, så nu har jeg rettigheder til den, så kontakt ja, tak. mig. Perfekt, nej. Nå, prøv høre, vi kommer netop ind på de her uvenskaber, fordi jeg er lidt nysgerrig. Er der nogen, du fortryder, hvor I ligesom ikke er made up, eller hvor I ligesom er blevet venner igen? Nu skal vi til lidt det dybe. Ja, om jeg fortryder nogen... Altså, jeg har behandlet nogle, nogle mennesker back in dag ikke ret godt Æh, fra jer for min sæson og alt al muligt. Du ved, hvor jeg var, måske var et helt andet sted i mit liv og sådan noget der. Så, du ved, til dem jeg gerne sige, undskyld, Jeg er meget mere reflekterende nu. Jeg er meget mere voksen nu og alle de ting jo ikke. Så, men det er jo ikke, fordi vi er uvenner. Jeg er ikke uvenner med dem. Altså, jeg er uvenner med øh, Barlow. Dødelige uvenner. Dødsfjender. Hey, er Ja, det er vi. Fordi så begynder han at skyde efter mig på Instagram. Totalt unødvendigt. Det er også lige meget, men du har... Jo. Nå, det er det der, så... Og så sender han en invitur, ikke? Det altså, <laughs> fordi du elsker jeg ja. lige stoppe med det fiste der er en gang i så... <laughs> Det er rigtigt. helt det men, men men men nej, der er sgu ikke nogen. Altså der er ikke nogen der fortryder som sådan... Det er det ikke. Nej. Vi skal til det nu, for nu skal vi fandme have den reflekterende Danny på banen. No, han nikker, ja. Jo, jo, ja. altså, men nu nu kommer det til et sværere spørgsmål, ikke? Okay, Hvor vi skal reflektere. Hvad fortryder du så allermest? Altså generelt i livet, generelt eller? Generelt i livet, det er bare, hvad, hvad er der, er der en, der holder dig op om natten, eller et eller det der, hvor er bare sådan, Fuck, det kan være en ekskærse, det kan være en relateret. det kan være, du væltede spanden i, i, i bussen, altså. Åh, oh, hvad jeg fortryder aller allermest? Åh, oh, den er fandme svær. men nu ja. siger jeg bare det første, der lige kommer ind det i hjørnet på mig. Ofte ja, ja altså, det er nok den intuition, der er jo. Det var nok det med Camilla, min første kæreste, ikke? Når man ikke har prøvet det før, alle de her ting, og jeg så droppede det på grund af... Afstanden, og du ved, hun var så virkelig sød og det mest dejlige menneske, der findes, ikke? Hun var så god for mig, men når man har oplevet en masse modgang i livet, så skubber man jo, men jo nærmest ja, det, ja. det gode væk, jo. Det kan jeg jo se reflekterende efterfølgende. Så det fortryder jeg rigtig meget, at jeg ikke holdt på hende. Ja. Og det var min helt egen skyld. Og jeg var også gradfærdig af det bagefter, men det var min egen skyld, jo. Mm. Du ved, så, så på den måde, der, det er nok Camilla. Det er nemlig det der med, at den, den, det ofte, man måske ikke kan håndtere følelserne. Så ja, og jeg synes også, du, når man kigger på det efterfølgende, så var det min første kærlighed, så jeg havde ikke noget erfaring at afspejle mig i. Ja. Du, og når man er vant til at skubbe folk væk, jo, det er noget, jeg arbejder meget med siden jo. Ja, ja. Så nu, set udenfra, ud fra boblen af, så er det Camilla, 100%. Okay, ja. Hvad vil du så ønske, folk vidste om dig, hvis du kunne få alle til at vide det? Altså, nu, altså, folk, de dømmer mig rigtig meget, og tror, jeg er narcissist, for eksempel, lærer jo at øh, forveksle min, øh, min selvtillid med arrogance og sådan noget der, fordi, du ved, jeg hviler så meget i mig selv, og det er godt... Sende nogle forkerte signaler ud efter overskrifter, og, overskrift, og radioprogrammer og alle de her ting. Men, men også når folk møder mig og snakker med mig, så, er jeg jo, så siger de jo selv, som du gør, at du er meget reflekterende. Det, du er slet ikke, som jeg troede, du var. Du ved, jeg er meget respektfuld også. Og sådan Ej, nu er det tredje program, vi laver sammen, så du ved, at jeg gør det. Ja, ja, men, men, men, men det er jo de, folk siger også til mig, når de møder mig. Du ved, sådan, du er meget sød, du er meget reflekterende, du er meget respektfuld og alle de ting der, du ved. Og det er jo, fordi man bliver dømt på automatik på grund af for eksempel reality, paradise, men også med udseende, alle de ting der derude. Det er jo det, vi ønsker, vi gør, vi, vi, vi dømmer. Så du vil faktisk bare ønske, at mennesker stoppede helt med at dømme? Nej, det, det, det, det stopper jo aldrig. Det i vores menneskelige natur. Men jeg vil ønske, at folk altid tænker, der er jo nok en mening til, at man siger og gør, som man gør ens ar på sjælen. Ikke? Så lad være med at dømme andre. Prøv, prøv at lære personen at kende, inden du snakker lort. Det er rigtigt. Så, en, de ved, det er i. så det, jeg siger, det er egentlig bare mine kerneværdier. Lær mine værdier, kende. Hvor ser du Karen Wolf om øh, 10 år måske? Oh, Fremtiden? Den er sgu svær, når jeg tager en der gange. Jeg ved jeg det godt, men nu skal, du, nu, skal du, nu skal du prøve at sige, hvor... Altså, fordi du må, Jeg ved godt, du må, men du må have nogle drømme. Ja, jeg kan jeg godt fortælle dig ja, om. Ja, præcis. Du præcis. Ved. Det, så ser jeg mig selv langt væk fra Danmark i et øh, eksotisk dejligt land. Højst hudsynligt Bali. Af Asien, Thailand, et eller andet, hvor energien og menneskerne er en helt anden end der vi fra, finder mig en, en solbrydende lille gudinde, får en, øh, nogle vikingbørn med hende, du ved, maskulinitet, der er lige blandet med det der, det kan kun blive rigtig godt, og så lige bader man med ned ved, øh, ved, ved søen og får en, en, en sund juice eller et eller andet hver dag, og så, fordi man er vant til den her del af verden. Men jeg føler bare, at jeg hører til den del af verden. Hvorfor fanden har du ikke købt en båd egentlig, i stedet for... Nu der vi en bil, bror, helst, så køber der bare en du, båd. Du viking, mand. Du skal skulle ud og sejle. Jamen, det, så Danmark, Danmark er det forkerte sted at eje noget i. Det ved vi alle sammen. Så skal staten have alt. Om du køber et hus, en båd, en bil, betaler vi kasse af. Så drømmen er faktisk... Drømmen er udlandet. Daniel Lone han skal... Ja, udlandet. Han, skal, han, han bliver sgu ikke i Danmark. Nej, det gør jeg ikke. Og oh ja, jeg er i gang med at finde ud af, hvordan vi lige gør det hele. Bom, bom, det er en proces, det tager tid. Jeg skal jo ikke, jeg skal ikke gøre noget halvhjertet, for så kommer jeg tilbage igen. Det har jeg ikke lyst til Du kan, hvis du vil godt flytte tilbage, eller jeg lever only fans. Jeg siger det bare. For Nej, det, det fordi jo, det, er noget det er noget med... Æh, Asien har lavet en eller anden lov med seksuel et eller andet, du ved. Det må okay. du ikke. Ja, det er, du får fængselsstraf og sådan noget der. Nej! Jo, det er lige kommet. Så for han det sagde min bedste kammerat til mig, tror man? Så du kan faktisk ikke tage der ned og så lave, hvis du ved det, Ej, be, det. Nej, altså du bliver opdaget så kan du komme i fængsel De er meget ja, den... med buddhisme og sådan noget der jo. jo for satan. Så, så igen, jeg føler at der kommer et eller andet du lige spænder ben for mig. <laughs> Nå, men, men du har haft tanken? Ja, selvfølgelig har det det. <laughs> det er så altså, pælly og så noget. Prøv <laughs> whatever it takes. Hvis Danny han skal der på den strand, ja. ikke, og, og gå i bare kast i under varm himmelstrøg, fordi ja. vi er vant til det her. Ja. Så gør man hvad der skal til. Hvornår håber du så at være klar til at flytte ud af Danmark? Hurtig muligt. Ja, det er svært at sige et tidspunkt, men, men lige nu... Så hvis du kunne i dag, ja. så vil du tage afsted? Ja, kig på mig, jeg er da klar. Altså, jeg ja, ja. bruger min bil, jeg har ikke noget, der forbinder mig. Okay, så, så, jeg... så kan vi regne med måske, Daniel, i år, er ude af Danmark? 2024 ude af Danmark? Jeg håber, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke love noget. Altså, jeg vil gerne, men, men, men der, ting sker jo. Altså, tænk, du, der er jo forudset, at bilen kan gå i stykker. Der kan ske noget, der gør, at min mor bliver syg et eller andet, 7-9-13, ja. ikke? Ja. Altså, jeg ved det ikke jo. Men jeg har jo kun min brødre og min mor om min bedst kammerat, ikke? Det er jo no. dem jo. Så jeg har ikke nogen forpligtelser eller noget som helst, jo. Okay. Og vi alle sammen, altså jeg er alene hver dag alligevel, så hvad fanden. Altså det er jo ikke fordi, vi er til nogle fødselsdagsfester eller noget sammen <laughs> Der er sgu ikke noget af den familie der. Nej, det, det er rigtigt. Mm. Ja, det er rigtigt. Så du har faktisk ikke noget... Nu lyder det så hårdt, men du har ikke noget tilbage i Danmark? Nej. Ikke ud over dem, jeg lige nævnte der. Ja. Men, men vi er jo ikke sammen hver dag alligevel, jo. Okay, jeg håber så... altså, du kommer tilbage til Danmark på et tidspunkt. Jamen jeg er stadigvæk, bror, nu skal vi lige... Ja, ja, ja, ja, men du, jeg ved også, du er en mand, der kan ligesom gøre til at have handling, sådan altså, når du skal ja, gøre ja, det. Ja, men man tænk tager tid, så de er jo op i hovedet. Afslutningsvist, hvad vil du gerne sige? Og nu, det her, det er sjældent, jeg gør det her. Det er, egentlig, det er, meget... det er også det afslutende program, jeg, ja, det er sjældent, jeg gør det her. Men hvis du kunne sige noget til lytterne nu, nu, og nu, jeg spørger dig ikke om noget. Hvis du kunne sige noget nu. Og det er, jo, det er jo til en del lyttere her, som, som... Hvad vil du fortælle folk? Eller hvad vil du sige? Det kan være... Hvad er det? Oh, hvad er vi på hjertet? Hvad er vi på hjertet? Okay. Motivational, Danny her. Ja. Øhm, det, jeg gerne vil sige til Danmark, den danske befolkning, samfundskasserne... Lad være med at lade energien andre folk udefra... Dikterer, bestemme, hvilken vej I skal gå nedad. I skal bare følge jeres hjerte og lad vinden blæse for enden hen, jeres ære, det føler jeg. Vi bliver presset til nogle forskellige ting fra, fra barnets ben af, når man går i folkeskolen, det gjorde jeg selv. Hvis, hvis du kan mærke, at det ikke er den vej, du skal gå, uddannelse eller ej, se på mig, jeg har ikke nogen uddannelse, men jeg klarer mig fint, fordi man får erfaring igennem livet, igennem de svære perioder og igennem de ting, og du takler i hverdagen. Så jo flere udfordringer du har, lad være med at sidde og græde, du kigger op i himlen, så siger du. Tak for udfordringen. Tak for at gøre mig stærkere. Wow, det var oh, det var... <laughs> <Hvad> så. <laughs> har du har du har du har ødelægger den. I, har, I har du på den her. I i, I i vanen der. Det, nej, den kommer direkte fra fra hjertet, ikke? Du kunne godt være sådan en motivational. Er det ikke spiller? rigtigt? Ja, ja. Oh, det, var sgu bare, det var også farligt at give mig sådan en der bror, jeg gør. fordi jeg ved, at du, kan, du vil være god. Så hiver vi den op helt nede fra... Fordi der er mange, der vil være sådan der, ah, det ved jeg ikke, og hvad skal jeg mm -hmm. sige og overtænke? Du siger simpelthen bare, hvad end der falder ind. Men jeg, jeg ved jo, det jo fordi, at der er mange, som må, måske har haft det som mig, eller har det som mig, og det er en frustrerende følelse at gå med. Når man ikke ved for eksempel i folkeskolen, hvor husker jeg det er tydeligt, at alle sammen havde en plan, vi skal der, der og det, og, det mm. og jeg prøvede nogle forskellige ting, men jeg kunne bare mærke at det er ikke mig. Ja. Så der er jo nok en grund til at man er som man er, og så er jo åbenbart fortæller, fordi jeg gør ting øh, som den første ved nogle forskellige ting ikke. Altså, ja, men er der egentlig ikke nu af bare de nye her kort? Er der ikke nogen der skriver til dig og siger, hej, øh, jeg, jeg forstår dig så godt, bror? Eller, jo jo, du, der er, der er, er nogen hvor, hvor de skriver du ud af mega inspiration og øh, de har ligesom meget alle de ting jo, så men jeg kender dem jo ikke, men det skriver de jo, men, men, men igen, jeg, du ved det, jeg siger her, jeg, jeg, jeg tænker ikke på alle mulige andre, jeg, jeg taler ud fra min egen perspektiv og det er der nogen, der føler. Daniel, det har været en fornøjelse, at have dig med jamen, i sidste, sidste gang, og jeg håber, du kommer tilbage, Såfølgelig. og giver mig en motivational speak, på ja, tak for. <laughs> så får jeg da fucking flyet ind, for et øh, Jeg kan bare sende et, et, et postkort, nede fra de, uh, Thailand, ja. hvor jeg lige sender en motivational speak, du <laughs> og lige, så kunne lige læse den op i studiet. <laughs> det vil jeg gøre, det vil jeg gøre. Fornøjelse. Fornøjelse. Og øh, til jer, der lyder med. Vi ses meget snart igen. Jeg holder min en lille pause.